Négy. Volt egy pillanat, amikor Klimpton megrettent tőle, hogy a Nikolson ezredes megjósoltan nyugtalan időszak nem fog soká tartani, és alig, hogy megkezdődik, már is szörnyű tragédiával ér véget. Mint orvos, ő volt az egyetlen tiszt, akit nem érintett közvetlenül a vita, mint hogy már is súlyos feladatokat rót rá a, a sok rokkantnak, a dzsungelben megtett retteltes utazás áldozatainak ápolása, őt nem osztották be munkára, de aggodalma csak nőttön nőtt, amikor a fellengzősen kórháznak keresztelt barakból, ahová már kora hajnalban bevonult, szemtanúja volt az első összecsapásnak. Még nem is szürkült, amikor sípszó és őrök kiáltozása ébresztette fel az embereket, akik rossz kedvűen és elcsigázottan gyülekeztek, mert a szúnyogok jó voltából nem tudták kipihenni magukat nyomorúságos fekhejükön. A tisztek a kijelölt helyen sorakoztak. Nikolzon ezedes kellő időben pontos utasításokat adott neki. Bizonságot kell tennünk jó akaratunkról, mondta Feltéve, hogy ez összeegyeztethető becsületünkkel. Magam is ott leszek a gyülekezőhelyen. Magától értetődött, hogy csak eddig a pontig teljesítik Szájtó parancsait. Sokáig álltak mozdulatlanul a nyírkos hidegben, majd felkelt a nap, és megpillantották Szájtó ezredest, aki néhány alacsonyabb rangú tisztársaságában közeledett feléjük. S pár lépéssel megelőzte a munkálatok irányításával megbízott mérnök. Mogorvának látszott, de arca felderült, amint megpillantotta a parancsnokuk mögött sorakozó brit csoportját. Egy szerszámokkal megrakott teherautó követte a tábor vezetőit. Mielőtt a mérnök a szétosztással de Nikolszon ezredes egy lépést tett előre, és kihallgatást kért a japán tekintete elkomorult. Egy szó sem szólt, de az ezredes úgy tett, mintha a halkatása beleegyezés volna, és oda ment hozzá. Kripton nem tudta követni mozdulatait, mert csak a hátát látta. De egy pár pillanat múlva az ezredes helyet változtatott, arcéle láthatóvá vált, és az orvos észrevette, hogy egy könyvecskét Duga a japán orra alá, újjával ujjával aláhúz egy cakasz. Nyilvánvalóan Manuel of Military ló volt a kezében. Czájtó habozott. Klipton egy pillanatig arra gondolt, hogy az éjszaka talán jobb belátásra bírta, de hamarosan rádöbbent, hogy mindez csak híú remény volt. Esti beszéde után, még ha közben enyhült is haragja, Czájtó magatartását parancsolóan megszabta. A lát, Catt megóvásának kötelezettsége. Arca bíborvörösre gyúlt, remélte, hogy sikerült lezárni az ügyet, s lám, az ezredes makacskod. Ez a konokság egy szempillantás alatt újra felszította a hisztérikus haragját. Nikolzon ezredes halkan olvasott, újjával követte a sorokat, és nem vette észre a másik színváltozását. Kripton, aki nyomon követte a japán arcjátékát, már-már felkiáltott, hogy figyelmeztesse parancsnokát, de elkésett. Szájtó gyors mozdulattal földhöz csapta a könyvet, és pofon vágta az eszretest. Most már közvetlenül előtt állt, teste előredőlt, szeme kigúvatt, és eszevezette hadonázva a japán és angol szitkok félelmetesen nevetséges egyvelegét zúdította rá. Nikolszon ezet és meglepődött, mert nem számított ilyen fordulatra, de megőrizte nyugalmát. Felvette a sárba húlt könyvet, kihúzta magát a japán előtt, akinél egy fejjel magasabb volt, és egyszerűen így szólt. Az adott helyzetben Saito ezedes, mint hogy a japán hatóságok nem veszik figyelembe a civilizált világban érvényes törvényeket, mi sem tartjuk többé kötelezőnek, a magunk számára, hogy engedelmeskedjünk. Nem marad más hátra, mint hogy közöljem önnel, milyen parancsot adtam. A tisztek nem fognak dolgozni. Miután ezt elmondta, ellenállás nélkül és szótlanul tűrte el a második, még brutálisabb támadást. Szájtó, aki szemlátomást egészen elvesztette a fejét, rávetette magát, s egy állva, ökléve csépelt az arcát. A helyzet egyre romlott. Néhány angol tiszt kilépett a sorból, s fenyegető arcal közeledett. A legénység morogni kezdett. A japán altisztek rövid vezény szavakat ordítottak, a katonák készen létbe helyezték fegyverüket. Nikolson ezredes... Megkért a tisztét, hogy térjenek vissza a helyükre, és megparancsolta a közlegényeknek, hogy maradjanak nyugton. Szájából folyt a vér, de megőrizte rendíthetetlen fölényét. Szájtó kifulladt. pár lépést hátrált, és olyan mozdulatot tett, mintha elő akarná húzni a pisztolyát. Aztán jobb belátásra tért. Tovább hátrált, Vész jóslóan, nyugodt hangon néhány parancsot adott. A japán őrök körülvették a foglyokat, s az indulásra. A folyó menti munkahely felé terelték őket. Néhányan tiltakoztak, s már-már tétova kísérletet tettek az ellenállásra. Többen gondterheltekintettel tekintettel kérdőleg néztek Nikolson eszedesre, de az intett, hogy engedelmeskedjenek. Hamarosan eltűntek, és a brit tisztek ott maradtak a gyülekező helyen, szemtől szemben Saito ezredessel. Saito újra megszólal, de olyan higgadt hangon, amelyet Klipton nyugtalanítónak talált. Nem is tévedett. Néhány katona eltávozott, és elhozta a tábor bejáratánál ehhezett két gépfegyvert. Saito-tól jobbra és balra állították fel őket. Klipton félelmét szörnyű aggodalom váltotta fel. Kórházának bambuszfala mögül nézte a jelenetet. Mögötte, mint egy negyven gennyes sebekkel borított, szerencsétlen zsúfolódott össze. Én oda az orvos mellé, hogy ők is lássanak. Egyikük tompán felkiáltott. Dok, ezt nem tehetik? Ez lehetetlen. Ez a sárga majom nem meri, ugye, hogy nem. Az öreg még most is makacskodik. Klipton majdnem biztosra vette, hogy a sárga majon merni fogja. Az ezredesük mögött sorakozó tisztek többsége is osztotta nézetét. Szingapur elfoglalásakor több ízben sor került tömeges kivégzésekre. Szájtó láthatólag azért távolított el a legénységet, hogy nem maradjanak kellemetlen tanuk. Most angolul szólalt meg. Megparancsolta a tiszteknek, hogy fogjanak szerszámot és induljanak dolgozni. Újra felhangzott Nikolszon ezretes hangja. Kielentette, hogy nem fognak engedelmeskedni. Senki nem mozdult. Szájtó újabb parancsod adott. Töltény hevedert fűztek be a képfegyverekbe, és csövüket a csoportra szegezték. dok, Jajdult fel újra a Klipton mellett álló katona. Dok, mondom, hogy az öreg nem fog engedni. Nem érti, miről van szó, tenni kell valamit. Ezek a szavak felrázták Kliptont, aki eddig úgy érezte, mintha megdermett volna. Nyilvánvaló volt, hogy az öreg nem érti a helyzetet. Nem tételezi fel, hogy szájtó kitart elhatározása mellett. Sürgősen tenni kell valamit, ahogy a katona mondta, meg kell magyarázni neki, hogy nem áldozhat fel húsz embert merő makadságból és elfűségből, hogy sem a becsületén, sem a méltóságán nem esik csorba, ha ő is enged a nyers erőszaknak, mint a többiek a többi táborban. Szavak tódultak az ajkára, kirant a barakból, és a szájtón. Várjon egy percet ezredes, én majd megmagyarázom neki! Nikolza nezredes szigorú tekintetet vethet rá. Elég volt, Klipton. Nincs mit a nekem. Nagyon jól tudom, mit teszek. Az orvosnak egyébként nem volt ideje csatlakozni a csoporthoz. Kédőr durván megragadta és lefogta. De hirtelen kirolnása szemlátomást gondolkodóba ejtette szájtót, akinek két elhíj támadtak. Slipton biztosra vette, hogy a többi japán úgy sem érti, és egy szuszra gyorsan oda kiáltotta neki. Figyelmeztetem de hogy tanúi voltunk az egész jelenetnek, én meg a kórház negyven betege, nem hivatkozhat kollektív lázadásra vagy szökési kísérletre. Ezzel kiátszott az utolsó a veszélyes kártyát. A Saito ezek után még a japán hatóságok előtt sem igazolhatja a semmiképpen nem menthető kivégzést. Nem szabad brit tanukat életben hagynia. Vagy mind végig következetes marad, és az orvossal együtt az összes beteget lemészárultatja, vagy lemond a bosszúról. Klipton érezte, hogy egyelőre megnyerte a játszmát. Szájtó látszólag sokáig gondolkozott. Valójában fuldoklott a gyűlölettől és a vereség okozta megaláztatástól, de nem adott parancsot a tüzelésre. Egyébként semmilyen parancsot sem adott a kezelőknek, akik ülve maradtak a beirányzott gépfegyverek mellett. Sokáig, nagyon sokáig maradtak ott, mert Cajtó nem tudott beletörődni, hogy szégyenben marad, ha ad a gépfegyverek visszavonására. Így töltötték a délelőtt nagy részét, és mozdulni sem mertek, míg csak ki nem ürült a gyülekezője. Ez a siker nagyon viszonylagos volt, és Klipton nem igen mert a lázadók sorsára gondolni. Azzal vigasztalta magát, hogy a legrosszabbat sikerült elhárítania. Az őrök a tábor börtöne felé terelték a tiszteket. Nicholson ezredest két koreai óriás, Saito személyes testtörségének két katonája hurcolt el. Bevitték a japán ezredes irodájába, egy kis helységbe, ahonnan a hálószobája nyílt, ami lehetővé tette, hogy Cajtó gyakran rájárjon a szez készletére. A japán lassan követte fogját, és gondosan becsukta az ajtót. Klipton, akinek alapjában véve érző szíve volt, hamarosan összerezzent, mert ütlegek zaját hallott.